Учител и ученик Ако някой иска да стане музикант, какво трябва да прави? Когато някой иска да стане музикант, аз не го съветвам веднага да иде на училище. Не, първо той трябва да ходи да слуша разни музиканти и певци, да се събудят в него музикалните енергии и след това да отиде на училище. Това подготвяне може да трае една-две години, но непременно ученикът трябва да мине подготвителната работа. Всеки цигулар или певец все предава нещо от себе си на своите слушатели. Ще кажете, че човек трябва да бъде даровит. Право е, че човек трябва да бъде даровит, да, но ако няма условия тази дарба да се развива, той ще остане в положението, в което първоначално е бил. Ябълчната семка е даровита, има в себе си условия да излезе добра ябълка, но ако не се позади в земята и не израсте, и след това, ако слънцето не я грее известно време, нищо няма да излезе от нейната дарба. Следователно, който иска да развие музиката в себе си, той трябва да се излага не само на едно музикално слънце да го грее. Много музикални слънца трябва да го греят и от всяко едно слънце да получи по нещо. Един учител може да развива музикалните способности на едно дете, но ако то е родено музикално, онова дете, което не е родено музикално, може да блъскаш главата му, нищо не става от него. Ние сме за онова, което е вложено в нас. Законът е такъв, щом ученикът иска да изучава музика, той първо трябва да има силно желание в себе си да учи. После той трябва да има една идея за вътрешната музика. И чак след това ще търси учител отвън, който да го занимава. Щом намери учител и щом има инструмент, ученикът всеки ден трябва да свири. Умът му трябва да е на място и когато свири, трябва да мисли само за музиката, която изпълнява. Никога не вземайте урок от един учител по музика, който не ви обича и когато не обичате. Когато обичаш и който те обича, взимай уроци. Никога не взимай уроци от един музикант, който има долно мнение за теб. Още като те види, трябва да има за тебе добро мнение, а и ти да го харесаш. То и правило, аз го прилагам. Учител, който не знае да пее, не може да преподава пеене. Как ще го предаде? Ако някой, който не знае да пее, научи други го да пее, значи той не му е преподавал, другият сам се е научил. Може да предадем само това, което знаем. Някой път поддържате и казвате, че професорът му музика може да не знае да пее, но той може да научи другите да пеят. Това е заблуждение. На мен това да не ми приказват. Онзи, който не знае да пее, не може да научи някого да пее. Онзи, който учи другите на музика, сам трябва да знае. Професорът трябва да знае музика от всичките певци най-добре. Ако не знае, не е професор пък един ученик не може да бъде по-горен от учителя си. Казвате, че пее по-добре от учителя си. И то не е вярно. Земята не може да стане никога по-голяма от Слънцето и Слънцето не може да стане по-малко от Земята. Никоя планета в Слънчевата система не може да стане по-голяма от Слънцето, нито Слънцето може да стане по-малко от планетите. Ако ученикът иска да стане като учителя си, да го надмине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 Но ако го повториш, то няма да има същото съзнание и същото разбиране. Твоето съзнание ще се различава. Като изучава музика, ученикът трябва да спазва следното правило – да слуша учителя си и да прилага. Мисли ли, че той може да го учи, ще се провали. Взима уроци при учителя си, а същевременно го критикува, намира погрешките му. Такъв ученик не може да напредва, не може да свири. Когато ученикът отиде при някой учител, професор по цигулка, той не трябва да свири обикновеното Цвете мило, цвете красно. С това едва ли ще му направи впечатление. Ученикът трябва да извири нещо, което да накара сърцето на професора да потрепне. Като го погледне, като му трепне сърцето, Професорът ще знае, че този ученик е даровит. Аз съм започнал отдавна да свиря на цигулка, но окръжаващите не гледаха добре на това. Те намираха, че цигулката е циганска работа. При това положение аз не бързах, а нямаше и учители, които да свирят и да предават добре. Аз имах търпение да дочакам някой учител. Най-после намерих един чех, много музикален, с силна музикална памет. Като отидох при него, той никога не ме изпитваше. Аз сядах на стол, той вземаше цигулката и през всичкото време ми свиреше. Благодарение на неговото свирене и аз се научих да свиря. Като дохождаха други ученици, той ги изпитваше, дразнаше се и гледаше по-скоро да ги изпрати. Ако ученикът свиреше фалшиво, той махаше с ръце, запушваше си ушите и излизаше вън. Той беше венерен тип. Не обичаше да вика, да кряска, но като му мине, отново влизаше при ученика и му показваше как трябва да свири. Аз сядах на един стол и с удоволствие слушах и се учех от неговото хубаво свирене. Добрите учители-музиканти съзнават значението на музиката в живота и обръщат внимание на учениците си върху държането на лъка, върху държането на цигулката, върху позициите. Но понякога се случва ученикът да не задоволи учителя си. Тогава учителят трябва да му каже – Даровици, но дарбата ти още не е проявена. Често учителите едва издържат учениците си, но търпят – като се върнат вкъщи, започват да свирят, да се трансформират. Ако не търпят, ще кажат някоя обидна дума на ученика и после ще съжаляват. Всякога, когато ние срещаме едно противоречие, ние търсим един начин да се справим с него. Когато не можем да вземем верен тон, веднага ще забележите на лицето една гримаса. Когато учителят преподава и ученикът не може да вземе верен тон, учителят прави една гримаса веднага на лицето. Аз говоря за унези добрите музиканти, понеже той чувства, че тонът не е взет вярно. Ще видите една гримаса, едно малко движение на лицето или на носа. Щом тонът не е верен, вежите се свиват. Коригират. В България една млада мума купува цитра. Минават години, най-после един ден въодушевява се, намира учител по цитра, а тя станала близо на 40 години. Казва, бях в гимназията, бях много заета, после в университета, сега ми остава свободно време. Казва и учителят, много си възрастна, но ще се помъча да ти преподавам. Започва да свири тя, а той не издържа. Казвай, голям простак си. Музикалните хора са много сприхави. Аз имах един професор, първият учител, един чех, много музикален, с отлична музикална памет. Каквото чуе, всичко запомня и после го запише. Някой ученик като свири неправилно, това го дразни, той маха с ръка и излиза от къщи. После пак се връща. В музиката има големи изпитания. Музикалният човек без изпит в музиката не може да прогресира. В музиката се използва Питагоровият изпит. Като ученик четири години ще мълчиш, ще слушаш, без да говориш. Цели 4 години ще те подиграват. Ученикът трябва да издържи на подигравките. Те ще му кажат всички обидни неща, но той не трябва да изгуби равновесие. Прост си, невежа си. Какво ли няма да му турят, а той трябва като философ да понесе? Само да се поусмихне. Като издържиш изпита, тогава те вземат като ученик в училището. Някой път в живота се случва някое противоречие, изпитват ви. Вие искате да влезете в божественото училище. Най-първо ви турят на изпитание. Новият живот не може да дойде без едно вътрешно разбиране. В музиката това го наричат да се постави гласа. Аз съм виждал на много музиканти да поставят гласа им, а гласът остава все непоставен. Дойде един професор, освен че не го постави, но изгуби тембъра на гласа си, изгуби онази пластичност на гласа. Аз съм препоръчвал на музикантите, като дойде един учител по музика, той да го научи най-първо да обича музиката. То е първият урок – да обича музикалните тонове. Като види тоновете, да ги обикне. Преди да пее, да ги обикне. То е предисловие, за да може да пее. И второ – човек трябва да разбира цената на един тон. Каква е целта на един ученик по музика? Да изучава музиката, която ще може да употреби за себе си, за своите ближни или за света – да му служи за прехрана. Значи, той учи за да се прехранва или за да стане виден музикант, да се прослави. И наистина, ако той знае да свири добре, всички ще го търсят, ще искат да се запознаят с него, да им свири. Не знае ли да свири, никой няма да му обърне внимание. Само на онзи, който старателно изучава музиката, обръщат особено внимание. Когато ученикът отиде да учи цигулка, най-първо учителят ще му покаже как се държи цигулката – хоризонтално. После ще го накара да вземе лъка и най-после ще го накара да вземе струната сол. Понея той ще свиди дълго време, докато се научи правилно да движи лъка. Този навик постепенно се придобива. Най-първо доста мъчно ти ще среща, докато ръката му стане гъвкава, докато най-после пръстите му като чели придобият съзнание и тогава той ще може да свири без никакво усилие. Ако вие сте един ученик при мен и учите музика, аз не мога да изменя правилата на музиката заради вас, да изменя тоновете, позициите, да ви дам други тонове. Ще ги взимате тъй както са. И за мен, и за вас ще трябва да са ясни. После, вие не може да свирите с лъка безразборно надолу и нагоре. Този лък трябва да се движи правилно, красиво. Вие може да искате да хванете лъка и по средата. Има известни правила, които трябва да спазвате. И ученикът, и учителят трябва да ги спазват. И в живота е същия закон. Цигуларят като се учи да свири добре, той се учи и да живее добре. За това той се учи да свири, за да може да живее добре. Вие трябва да свирите според трептенията на своя организъм. Професорът също трябва да се съобразява с ритъма на ученика. Пианото е по-механичен инструмент и да дадеш израз при него е някак по-мъчно и се изисква по-голямо умение за да се дойде до хармония с публиката. От човека при известни условия може да стане музикант и то даровит музикант. Отишъл един от най-способните ученици при един професор по музика. Ученикът бил богат, платил добре на професора, но един ден го изкарал от кожата му. Професорът му зашлевил две плесници и му казал «От тебе музикант не може да стане, да си отиваш». И го изпратил. Оттам насетне този удареният ученик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 Някои религиозни хора искат да бъдат обичани от Бога. Кого може да обича Бог? Кого може да обича професорът по музика? Като види някой способен ученик, на когато учите светват при вида на инструмента, професорът разбира, че той е даровит и веднага започва да го учи без пари. Способният ученик отваря сърцето на професора си. От музикалното и даровитото дете излиза музикална енергия, от която и учителят се ползва. Учителят черпи нещо от своя способен ученик. От ученика излиза прана, с която той плаща на учителя си за уроците, които му преподава. Всеки човек трябва да има поне една дарба в себе си, от която да излиза прана. С тази прана човек плаща на хората за услугите, които те му правят. За да бъдеш ти благоприятен на Бога, какво трябва да вършиш? Представете си, че вие сте учител по музика. Кога един ученик ви е благоприятен? Когато свири хубаво, без погрешка, тоновете му са ясни. И това, което сте му преподали, свири го добре и на тебе ти е приятно. Ако този ученик не може да свири хубаво, не взема вярно тоновете, вие казвате, той не е благоприятен, не е даровит ученик. Първо и най-важно условие за онзи, който иска да изучава музика, е да има любов към Бога. Всички възвишени същества, които се приближават към Бога, се приближават с песен към Него, а след това идва мисълта. Аз ще ви дам едно правило, което да съблюдавате. То е следното. Дали си мъж, дали си жена, дали си момък или мома, дали си господар или слуга дали си учител или ученик, ако прати Бог при тебе един ученик, не го задържай със за себе си, но да му покажеш пътя към Бога. Този човек, този ученик, направо при Бога не може да иде. Ти си една врата. При теб трябва да дойде, а ти ще му покажеш правия път. Ако е музикант, по пътя на музиката. Ако е художник, по пътя на художеството ако е философ по пътя на философията. Какъвто и да е, покажете му пътя.